الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأمياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين <تصفيق> اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ويزئنا علما اللهم إننا سألك علما نافعا ورزقا فجبا وعملا متقبلا kepada iman kaum ke muslimin dan muslimat para penersa dan juga para pendengar rahimatullah jami'an semoga Allah azza wa jalla senantiasa memberikan taufik, hidayah serta kemudahan pada kita semua di dalam menjalani hidup dunia ini dan juga semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas seluruh ni'mat dan karunia yang tidak bisa kita hitung banyaknya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur dengan hati kita, lisan dan anggota badan kita. Salawat dan salam mari kita berbanyak ucapkan seraya memohon kepada Allah semoga Allah azza wa jalla kita curahkan selawat dan salam kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhatul iman para bangsahih rahimahumullah seperti biasa kita mengkaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang dalam hal ini pembahasan kita kita sadur dari kitab Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Pembahasan sebelumnya berkaitan dengan teraga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Semoga Allah memuliakan kita dengan memberikan kesempatan kemuliaan untuk bisa meminum dari teraga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan yang mulia ini kita akan membahas pembahasan yang berkaitan dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat kelak. قال الإمام أبو جابر الطحاوي رحمه الله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روا في الأخبار. dan shafat yang disimpan atau ditabungkan. لهم untuk mereka yaitu untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak adalah benar kemaruah fil akhbar sebagaimana yang telah dalam hadis hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataan Imam Abu Ja'far al tahawi ini menjelaskan salah satu dari akidah atau perkara yang akan terjadi pada hari kiamat di mana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan nabinya untuk memberikan syafaat kepada umatnya secara khusus dan umat manusia secara umum sebagaimana yang akan kita jelaskan <coughs> syafaat secara bahasa artinya adalah ya, genap, lawan dari tunggal. Ash-shafroh ambil dari kata ash-shafroh yaitu genap, yang lawannya lawan kalimatnya adalah al-witro yaitu tunggal. Kenapa dia makan syafaat? Karena yang memohon, yang menginginkan sesuatu, memohon pada seseorang. Kemudian orang tersebut mengangkatkan hajat dan permohonannya maka dinamakan syafa'at. Yang dimaksud dengan syafa'at Nabi SAW alaihi bahwa nabi memohon kepada Allah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kemuliaan agar Menyegerakan Menyegerakan Yang pengadilan Pada Iyumul Mahsyar Pada hari Kiamat Kelak Sehingga umat manusia Berbondong-bondong Datang pada para Nabi Kemudian terakhir Datang pada Nabi kita Muhammad SAW Kemudian Nabi Datang Bersujud seraya memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala kemudian memohon kepada Allah agar Allah menyegerakan pengadilan terhadap mereka maka dinamakan syafaat <coughs> oleh kerana itu para ulama menyebutkan syafaat itu adalah yaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kala untuk umatnya dan termasuk juga untuk umat manusia lain ya fathalimah rahimah kumullah hal ini adalah satu kebenaran yang telah jelas dalilnya di dalam hadis-hadis yang sahih naam bahawa syafaat pada hakikatnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala semata قُلِّ اللَّهِ الشَّفَاةُ جَمِنًا katakanlah bahawa syafaat itu milih Allah subhanahu wa ta'ala akan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan seseorang yang dipilih oleh Allah yang dikahendaki oleh Allah untuk diizinkan memberikan syafaat dan memuliakan orang yang diberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana akan dijelaskan tentang syarat mendapatkan syafaat di hari akhir Ya khotib al-mu'arhimakumullah. Maksud perkataan Imam Abu Ja'far ath-Thahawi wasy-syafa'atu allati adkharaha lahum haqqan kama ruya fi akhbar bahwa syafaat yang jadi ya, simpan atau yang ditabungkan yang ditunda ya. lahum bagi mereka ya, bagi umat Nabi Muhammad s.a.w hakun adalah benar ini sesuai ya, dengan hadis yang menjelaskan bahawa Nabi atau setiap Nabi itu memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan doa ini Untuk hari akhirat Dalam hadis yang sahih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menjelaskan Likulli nabiyin Da'watun mujabah Wa inni Ikhtabatu da'wati Shafa'atan li umati Yawma al-qiyamah Dalam sebagi riwayat Disebutkan Wa inni akhkartu syafa'at yang artinya setiap Nabi itu memiliki doa yang mujabah, mustajab dan sesungguhnya aku kata Nabi ikhtaba' itu aku tunda, aku simpan kiamat da'wati doa'ku syafa'at sebagai syafa'at bagi umatku pada hari kiamat jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, mengkhususkan doa beliau Beliau tidak Memohon kepada Allah di dunia ini Tapi ditunda nanti Sampai hari kiamat Sebagai syafaat bagi umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga dan berbahaya disebutkan ini Akhartu syafaat Aku ditunda syafaatku ya, Untuk umatku pada hari kiamat Ini yang dimaksud oleh Imam Abu Ja'far Tahawi ittakharahah yaitu ditunda disimpan ya untuk umat atau untuk mereka yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Ikhotul ya iman rahimakumullah firman syafaat ini sungguh telah jelaskan di dalam hadis hadis yang sahih bahawa syafaat yang akan Allah berikan kepada Nabi saw secara umum terbagi dua syafaat yang khusus bagi beliau dan syafaat yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Adapun syafaat yang Allah berikan <coughs> dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada nabinya di antaranya adalah syafaat untuk umat beliau pelaku dosa ya. yang telah masuk neraka disebabkan dosanya oleh Yazid bin Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah ya agar Allah mengeluarkan mereka dari neraka. Itu diantara ini. Kemudian sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang syafaat yang khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada banyaknya kita jelaskan terlebih dahulu syafaatul Uzma, syafaat yang Allah Subhanahu wa Taala muliakan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam pada zaman kiamat pada mahsyar sharb, manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Taala pada mahsyar kemudian mereka berada dalam kondisi yang begitu <coughs> ya, genting sekali, kondisi yang begitu dahsyat. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana matahari begitu dekat ya, Seukuran 1 mil atau 2 mil Kemudian bagaimana kondisi manusia yang pada mahsyam tidak mempunyai naungan Kemudian bagaimana manusia Dikumpulkan dalam kondisi tidak berbaju, tidak bersandang Seperti mereka diciptakan ya, Iaitu lahirkan pertama sekali permukaan bumi Manusia ingin Ya, disegerakan pengadilan Allah yang maha adil Ingin disegerakan hisab Maka Sungguh manusia Mencari siapa yang akan kita bisa jadikan sebagai perantara Untuk memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala Ini dengar dengan syafaatul urma Maka manusia Pada hari tersebut ya, Datang pada Adam salam memohon agar Adam berdoa memohon kepada Allah untuk menyegerakan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Adam alaihissalam tidak bisa melakukan hal itu. Belum menyebutkan alasannya kenapa beliau pernah melakukan dosa yang Allah murka dengan dosa tersebut kepadanya. Tapi Allah ya menerima taubat. Kemudian Beliau merintahkan pergilah kalian ke Nuh alaihis salam. <tuh> Namun Nuh juga, ya, menyampaikan alasannya, uzurnya. Ia tidak juga yang bisa memberikan hal itu. Mereka pergi kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Begitu juga Nabi Ibrahim, ya, mengatakan saya tidak bisa melakukan hal itu kerana saya pernah melakukan kesalahan yang membuat Allah marah kepada beliau merintahkan untuk pergi kepada Musa alaihissalam ya. maka mereka pergi ke Musa ternyata juga Musa mengatakan setidak memberikan syafa'i kerana saya juga pernah melakukan kesalahan yang membuat Allah marah kepada kemudian Musa memerintahkan mereka untuk pergi kepada Isa alaihissalam Sampai di Isa ya, beliau juga mengatakan Saya tidak bisa memberikan hal itu Melakukan hal itu Dia tidak menyebutkan kesalahan ya, Kesalahannya Dia hanya menyebutkan Saya tidak mampu melakukan hal itu. Kemudian kata Isa alaihi <coughs> Salam Qal Idhabu ila Muhammad Pergilah kalian menghadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan fa ya'tunani manusia datang kepadaku fa yaqulun mereka berkata seraya memohon ya Muhammad wahai Muhammad. Engkau Rasulullah wa khatamul anbiya. Engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ghafarallahu laka dhanbak. Allah telah mengampuni dosa-dosa Ma min huwa mata kudama minhu amata akhar dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. Shafalana ila Rabbik, mintalah syafaat. Ya, yeah. untuk kami kepada Rabbu. Mereka memohon kepada Nabi, kemudian permohonan mereka dan permohonan Nabi disampaikan kepada Allah. Yang menjadi perantara di sini, tu yang namakan syafaat. Ala tara ila ma nahnu fihi kau melihat dan perhatikan bagaimana kondisi kami saya telah bagaimana kondisi manusia pada waktu tersebut Ala tara ma balagana tidakan kau perhatikan apa yang telah kami rasakan kondisi kami fa aqum lalu rasul berdiri fa ati tahtal arsy dia mendatangi datang bersujud dan sujud di bawah arash faakusa faaqa'u sajidan li rabbi azza wa jalla aku sujud pada rabbi thumma yabtahu allahu alaiya wa yulhimuni min mahamidihi wa husnithana'i alaihi say'an lam yabtahu ala ahad ala qam kemudian Allah membukakan kepada dan memberikan ilham kepadaku berupa puji-pujian sanjungan kepadanya yang tidak Allah berikan, tidak Allah ilhamkan kepada seorang pun sebelumnya. Allah memerlukan. Lalu Rasul Sallallahu Sallam menguji dan menguji Allah Subhanahu Watahu dengan puji-pujian yang tidak pernah Allah berikan Allah turunkan kepada nabi sebelumnya. Bayu kalau setelah itu dikatakan ya Muhammad, wahai Muhammad, irfaa rausad angkatlah kepadamu sal tu'ta memohonlah kamu akan pasti akan diberi wa syfa' tu syafa' ya mintalah syafa' an. berikanlah syafa' isfa' berikanlah syafa' tu syafa' sesungguhnya engkau telah diberi izin untuk memberikan syafa' an. lalu Nabi yang mulia salallahu alaihi wasallam berkata saya bertanya, fakul ya Rabbi umat umat, ya Rabbi ya rabbi umatku umatku, ya Rabbi umat umat, ya rabbi umat umat, ya Rabbi umat umat ya umatku, umatku umatku. Subhanallah. Begitu pertama ya sekali begitu, begitu Rasulullah saw diberi izin untuk memberikan syafaat, maka pertama sekali yang diingatnya adalah kita umat. Salallahu alaihi wa sallam. Kemudian Allah, izinkan, ya, untuk memberikan syafaat, sehingga, dikatakan kepada Nabi SAW, Adkhil min ummatika, malla hisab alaihi min babi alaiman minajanah. ya Dari umatmu, Kedalam surga dari pintu sebelah kanan Mereka orang-orang yang tidak dihisap Ada pun ya <coughs> Selain mereka Yaitu mereka bersama-sama dengan Manusia yang lain Dengan umat yang lain Yang masuk dari pintu-pintu surga yang lain Ini dikenal dengan syafaatul qurna Jadi begitu Rasulullah SAW izinkan untuk memberikan syafaat maka uh, Rasulullah mohon kepada Allah agar menyegerakan ya, pengadilan pada manusia di ya, hari dan inilah yang disebut oleh sebagian para ulama maqaman mahdubah ya, tempat yang mulia kedudukan yang mulia asya'a yab'ath rabbuka maqaman mahdubah ya mulianya Allah rabbmu ya membangkitkanmu untuk memberikan maqamul mahmudah iaitu tempat yang mulia kedudukan yang tinggi yang mulia tanya para ulama menyebutkan bahawa maqamul mahmudah itu syafaatul 'udmat yaumul qiyamah ikhwatallahi arrahimakum kemudian di antara sifat Nabi sallallahu dia, alaihi wasallam yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi umat beliau pelaku dosa. Saya akan jelaskan tadi yang melakukan dosa, kemudian meninggal dalam keadaan berdosa kemudian ya masuk neraka. Wallahu a'ziz billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari malapetaka disebutkan dalam hadis bahawa Nabi saw. kini mengakar oleh Allah subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat pada umat beliau yang melakukan dosa kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dalam hal ini dalam hadis yang sahih sampai Nabi empat kali, ya, diberikan, diizinkan atau mendatangi, meminta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengeluarkan mereka dari api neraka. Dalam hadis yang sahih disebutkan, ya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu telah diizinkan memberikan syafaat. Kemudian beliau yang pertama sekali yang diingat beliau yang disebut beliau adalah kita umatnya sallallahu alaihi wasallam maka dikatakan kepada beliau intaliqu pergilah wahai Muhammad fa'khrij minha man kana fi qalbihi mithqal shai'ratin min iman pergilah kamu wahai Muhammad keluarkan dari neraka tersebut orang-orang yang masih tersisa di dalam hatinya nisqal syairati al-iman seukuran yang iman yang masih ada di dadanya seukuran seberat atau seukuran syairah itu bijikannya nah maka keluarkan mereka dari aqibah fa antariqu fa as'al kata nabiy aku pergi dan aku lakukan hal itu Kemudian beliau kembali lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seraya memuji dan memuja Allah Dan bersujud bersimpul dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah perintahkan, Angkat kepala Memohonlah Nisa akan Didengar permohonan dan akan dikabulkan Dan berikanlah syafaat Maka Begitu beliau telah diizinkan Beliau mengatakan umati, umati, Ya Rabb umati umati umat umat Maka dikatakan kepadanya in taliq fa akhrij man kana fi qalbihi mithqal dharratin aw khardalin tow khardalatin min iman Pergilah wahai Muhammad keluarkan dari neraka tersebut orang-orang yang masih ada di dalam hatinya seceuil keimanan walau seukuran zarrah yaitu debu atau khardal biji sawi yang lebih kecil lagi dari kami. فانطلق فانطلق فافعل kemudian aku pergi dan melakukan tadi. Suma a'udzu bitilkal mahamit, kemudian aku kembali. Ya. Menghadap Allah seraya memuji dan menguji Allah, tentunya bersimpuh dan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Kemudian Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka wasaltu ta'u yusma" wasal tu aw yusman katakanlah mohonlah disaatkan didengar permohonanmu akan diberi permohonanmu Wasfa wasfa'atu syafa' berikanlah syafa' kamu telah diizinkan untuk memberikan syafa' maka Rasul mengatakan untuk tiga kalinya Ya Rabbi umati umati Ya Rabbi umatku umatku subhanallah begitu cintanya Nabi, begitu sayangnya Nabi pada umat. Beliau tidak mengingat dia keluarganya, karib kerabatnya, istrinya Dia tidak mengingat Khadijah, tidak ingat Aisyah dan yang lain-lainnya, saudara dan yang lainnya, atau putrinya, Fatimah atau cucunya Hasan dan Husain, atau pamannya Hamzah, apa sahaja yang lain. Beliau tidak mengingat. Hari. Beliau tidak menyebut hal itu. Tapi yang disebut beliau ummati. Kita semua. Faqala fa'khir min an-nar keluarkanlah ya. Dari mereka. Man kana fi qalbihi aw qayy man kana fi qalbihi adna adna mithqali habatin min khardalin min iman keluarkanlah, ya, dari neraka tersebut orang-orang yang masih ada di dalam hatinya secuil ya. keimanan yang lebih kecil lagi dari biji sal, maka rasul pergi dan mengeluarkannya. Kemudian yang keempat kalinya, bahwa Nabi SAW pergi menghadap Allah kembali Ya, seraya memuji dan memuja Allah bersimpul di hadapannya kemudian memohon kepada Allah kemudian Rasul izinkan memberikan syafaat maka Rasul memohon kepada Allah Ya Rabbi Ya Rabbi i'zan fi man qala la ilaha bin Izinkan ya Allah Izinkan bagiku untuk memberikan syafaat Bagi orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah Ahlatawheed Maka Allah mengizinkan Bagi Nabi SAW Untuk Memberikan syafaat kepada mereka Inilah makna hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Tatkala beliau bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qal Man as'adun nas Bi syafa'ati kayyum al-qiyama Ya Rasulullah Siapa orang yang bahagia di akhirat Telah mendapatkan syafa'at Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qal nabi Sallallahu Alaihi Wasallam "Man Mengkala La ilaha illallah khadisan Al-Qadr barangsiapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi tulus dari hati kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala wa izzati wa jalali wa kibriya'i wa azmati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah Dan kata Allah bersumpah dengan keagungannya Demi keagunganku Demi kemuliaanku dan kesombonganku Demi kebesaranku Sungguh Aku akan mengeluarkan dari api neraka tersebut Orang-orang yang mengucapkan La ilaha itu Ini hadis yang sahih Bicara tentang rahimahku. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menjadikan kita tergolong ke dalam ahli Tauhid. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Taala dan mengaplikasikan tauhid dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini diantara shafah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang akan Allah berikan hal itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara syafaat yang akan Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat beliau kepada umatnya yang sama ya berat kebaikan dan kejahatan mereka tapi nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk mereka agar mereka dimasukkan ke dalam surga dan sebagian dari umat mereka yang telah diperintahkan untuk masuk neraka Udah dengan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir kudus, tidak masuk, tidak jadi masuk ke dalam neraka. Di antara syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat kala adalah syafaat permohonan beliau untuk mengangkat derajat orang-orang penghuni -orang surga yang melebihi dari ya. Kadar amalan mereka. Dalam ayat disebutkan lihat kulindarajat muka masing-masing itu akan mendapatkan kedudukan di dalam surga sesuai dengan amalan. Tapi Nabi yang Nabi mulia saw memohon kepada Allah memberikan syafaat agar mengangkat derajat sebagian dari umatnya melebihi dari ya, kadar amalan mereka di bumi. Dalam hal ini para ulama menyebutkan dalil tentang shafah shafah ini yaitu doa beliau bagi Abu Salamah Sallam. "Bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, warfa ya, darjatuh fil mahdi. Angkatlah terajannya, tinggikanlah terajin fil mahdi bersama orang-orang yang mendapatkan hidayah. Orang-orang ya. yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Di antara syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Warahmatullahi Wabarakatuh, adalah syafaat untuk umat beliau yang mendapatkan ya, kemuliaan yang spesial, iaitu mereka yang masuk surga tanpa dihisab. Semoga Allah menjadikan kita dari golongan mereka, iaitu sebagaimana dalam hadis ukasha bin mihsan bahawa akan ada dari umat ini sebauna alfan yadukhuluna jannata bi hisabin wala adab 70 dari umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga tanpa dihisab tanpa diazab mereka adalah orang-orang yang memiliki tingkat ketulusan tautuk yang sangat tinggi Kemudian di antara bentuk syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wataliman <tuh> adalah syafaat beliau ini khusus ya untuk paman beliau yang meringankan ya azab, tapi tidak bisa mengeluarkan pamannya dari neraka kerana Abu Talib meninggal dalam keadaan kubur kerana bantuan dan pertolongannya pada Nabi di waktu beliau masih hidup ini yang menyebabkan azab beliau diringankan oleh Allah Subhanahu SWT kena tidak demikian azab yang paling ringan tersebut bila bara api neraka tersebut diletakkan di telapak kakinya mendidih otaknya Nah. kerana orang kafir tidak akan mendapatkan syafaat barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik yang mati dalam keadaan musyrik kafir maka tidak akan mendapatkan syafaat tersebut. Di antara syafaat beliau yaitu beliau akan diizinkan, ya, untuk diizinkan bukan bagi seluruh penghuni surga untuk masuk ke dalam surga. Dan perlu diketahui para pembisar hamba kaum dan para pendengar, bahwa surga tidak akan terbuka pintunya, kecuali bila datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatup pintu, kemudian ditanya oleh penjaga pintu surga, siapakah? maka Nabi sama mengatakan ana Muhammad maka tatkala itu penjaga surga mengatakan Bika umirt aku diperintahkan membuka pintu surga ini bika itu dengan maka dibuka pintu surga kemudian beliau masuk dan diikuti oleh umat sallallahu alaihi wasallam tulah di diantara ya Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah maka wajib kita mengimani tidak boleh mengingkari sebagaimana kaum kawari dan muatazilah mengingkari syafaat bagi pelaku dosa besar dia se-akidah yang batin dari 80 dari sekte Mu'tazilah al-Khawarij yang mengingkari syafaat kerana mereka meyakini bahawa pelaku dosa منهم kafir sehingga di neraka mereka di akhirat kelak kekal mereka selamanya yang tidak yang batin begitu juga bahawa syafaat tersebut adalah milik Allah Allah Subhanahu maka tidak diperbolehkan kita meminta pada selain Allah Subhanahu tentang syafaat tersebut akan tetapi mintalah kepada Allah ya, untuk ya, agar Allah memberikan syafaat tersebut kepada kita adapun menjadikan sayang Allah ya, memohon syafaat kepada ni yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah maka itu semua perbuatan syirik Kena syafaat adalah doa tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah SWT yang terakhir pada kesempatan kali ini, bagaimana kita mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, dalam hal ini ada dua. Ya, sebab utama untuk mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah yang paling utama dan yang pertama sebab yang utama adalah Tauhid Maka mari kita senantiasa belajar tauhid, mengamalkan tauhid. Ya, kita memohon kepada Allah semoga kita diwafatkan di atas tauhid aqidah yang benar, mentauhidkan Allah. Adapun pelaku syirik, ya, itu orang yang akan terhalang mendapatkan syafaatnya di Rasulullah SAW. Dalam hadis begitu dijelaskan dari Abu Hurairah bertanya kepada Nabi SAW, "Man ajaudul nasi bi syafaatika yaman kiamya Rasulullah?" Siapakah orang yang bahagia di hati akan mendapatkan syafaatnya? Ya Rasulullah, beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam mengqala laa ilaaha illallah khalisan min qalbi. tulus. Dan ketulusan tersebut diaplikasikan dalam bentuk amalan sehingga dia beribadah tulus hanya semata-mata karena Allah Subhanahu dan untuk Allah Subhanahu Kemudian yang kedua di antara ya sebab untuk mendapatkan syafaat tersebut kita yang mengikuti ya, seruan azan ya Bila azan dikumandangkan kita dia mendengar dan mengikuti bacaan muazin tersebut kemudian berdoa ya selesai azan tersebut dalam hadis riwayat dengan Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man sami an nida'a fa qala mithlam ma yaqulun muadzin thumma qala allahumma Rabb, hadiah dakwah terkamah, wassalatul qaimah. Aduh Muhammad al-wasilah wal-tazilah, wabathu nqamam Mahmud al-ladhi wadha Mahmudan al-ladhi wadha. Wa illa halat lahufaaghi yomriya. Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Barangsiapa yang mendengar azan, kemudian menjawab sesuai ya, seperti ucapan muazim, perkataan muazim. Kemudian setelah itu dia berdoa, ya Allah, Rabb hadihi da'wat tamah Rabb memiliki da'wat seruan yang mulia ini, itu seruan untuk salat, seruan untuk mendapatkan kemenangan, di ya seruan untuk ya mencari ridha Allah Subhanahu wa ya. Di dalamnya terdapat kalimat tauhid, ya. Wassalatu dan salat yang didirikan. Ati Muhammadan, ya berikan kepada Muhammad al-wasilah pun fadilah wasilah qadarat wasilah ya al fadilah dan kemuliaan wa ba'athna maqaman mahmudan alladhi wa'adta al-amrikan padanya maqam mahmud yang terpuji yang kau janjikan illa halat shafaati yaumil itu lidzi akan mendapatkan syafaatku Kata nabi pada hari kiamat mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan dan kemudahan pada kita untuk senantiasa mempersasikan tauhid dalam hidup kita kita melakukan sunnah yang mulia ini mengucapkan ya eh, apa yang kita dengar dari azan kemudian berdoa sebagai yang diajarkan oleh rasulallah oleh saya demikian allahu amin. suara suara suara Nah. Nah. Nah. Selamat lebaran. Nah, nah. Ya. Terima kasih pada ibu yang bertanya dari Cibinong ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi dalam hadis sebutkan bahawa membaca Al-Quran, Sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaatnya, memberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Nah. Sebagaimana hadis yang sahih ya, al quran was-siyar yashfa'ani li sahibihima yawm al-qiyamah. Kaya ulul al Quran, ya Allah, ya Allah. Nah. Mana tahu minamong syafaat ini? yakno siyam ana tu min al-qaam wa bahwa al-quran dan puasa akan memberikan syafaat pada hari kiamat untuk yang melakukan atau yang membacanya maka al-quran bertanya ya Allah aku telah menghalang dia untuk tidur di malam hari karena membaca al-quran maka berikan aku syafaat untuknya Kemudian puasa juga mengatakan Ya Allah aku telah menghalang dia dari makan dan minum Maka berikan aku syafat Maka keduanya diberi izin memberikan syafat Ini juga Merupakan dalil da Al-Fidah Al-Sunnah bahwa amalan Marshal yang kita Lakukan di dunia ini Itu akan menjadi sebab Untuk mendapatkan syafat Atau kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, juga diantara hal yang akan memberikan atau orang-orang yang akan memberikan syafaat, ya selain dari para nabi, iaitu para malaikat, ya, para malaikat dan orang-orang yang beriman, itu akan memberikan syafaat. Sebagaimana dalam hadis disebutkan ya, syafaatil malaikat, wasyafaatil nabiun, wasyafaal muminun wa lam yabqa illa arhamur Nah. Wa yaqbidu, fa yaqbidu qabdatan minan nar, wa yukhriju, fa yukhriju, fa yukhriju minha Jadi, para malaikat akan berikan syafaat, dan juga para nabi akan berikan syafaat, dan orang yang beriman akan berikan syafaat. Kemudian tidak tersisa lagi kecuali tidak tinggal kecuali Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin yang maha ya, penyayang yang memiliki rahmat yang luas fayaqbidu qaddatan Allah menggenggam satu genggaman dari neraka maka Allah keluarkan dari neraka tersebut kaum kelompok manusia yang tidak pernah melakukan kebaikan tapi dia tidak kufur Kena orang kafir pelaku syirik ya Allah haramkan baginya neraka, Allah maaf, Allah haramkan baginya surga, Allah haramkan baginya, yaitu surga. Kena rahmat Allah sangat luas, surga adalah rahmat Allah dan neraka adalah azabnya, maka Allah merahmati orang-orang ya, yang dikenaki dari hamba-Nya. Ini semua kita kembalikan kepada rahmat Allah, kita tidak boleh intervensi dalam hati itu kan mereka ya itu adalah hadis yang soleh ya diwarakan orang Muslim dan ada pun yang berkaitan dengan tadi ya doa apakah doa khusus kata Al Quran ya setelah seorang baca Al Quran tidak masalah dia berdoa karena setelah melakukan amal soleh mohon kepada Allah ya semoga memuliakan dengan Al Quran dan dengan Al Quran sudah beruntung dia dan juga diberi kekuatan mencungkap memahamkan Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran, menjadi ahli quran ya orang-orang istimewa, orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahuwataala. Karena begitu tidak ada masalah menjadi Al-Quran sebagai pemenang hatinya, menentramkan jiwanya, dan menghilangkan berbagai ya perasaan-perasaan yang tidak baik dalam dirinya. Nak jadi sebagai syi'ab petunjuk tidak ada masalah kalau sebatas masalah doa tentang hal-hal yang baik perse. Adapun mengkhususkan secara khusus ya doa khatmul Quran harus baca seperti itu dan dirutinkan ya dalam setiap konsesi shalat kita tidak ada anjuran dan juga tidak ada secara redaksi secara khusus doa khatmul Quran. Tidak ada secara khusus ya redaksi ya secara khusus tentang doa khatmul Quran. Tapi bila doa tersebut baik, tidak ada masalah. Dia ya, diucapkan dengan sendirian, ya, tidak secara berjamaah, masing-masing untuk -masing, berdoa. Ya, kemudian juga ya tidak melazimkan. Ya, harus seperti itu doanya. Ini yang perlu perhatikan. Jadi sekadar mengucapkan dan sekadar ya membaca doa tersebut memohon kebaikan tidak ada masalah secara prinsip. Tapi kalau meng dan mengkhususkan setiap solat harus doa seperti itu seolah-olah Tuhan yang disyariatkan sesuatu yang diwajibkan maka ini yang bermasalah maka tidak ada masalah baca doa, tidak ada masalah tapi tidak mengkhususkan tidak melazimkan tidak mengharuskan harus setiap solat membaca doa tersebut dan juga tidak juga khusus setelah menghakma Quran membaca doa-doa yang telah disusun dicetak dalam sebuah mungkin kitab atau kitab kecil atau doa tidak mesti setor itu, tapi berdoa lah untuk kebaikan dia, ya, ke sesorang dunia dan akhirat, keluarganya, anaknya, ya, dan orang-orang lain yang kalau orang, -orang yang dicintai, nak penculik lah. Assalamualaikum warahmatullah. Kecintaan itu adalah amalan hati, bukan, ya, amalan lisan. Tetapi banyak orang yang mengucapkan cinta Nabi, tapi ternyata hakikat kecintaan jauh dari apa yang sesungguhnya. Cinta itu diaplikasikan, nampaknya cinta itu di hati, tapi diaplikasikan. Dalam amalan, bila kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kita ikuti Sunnah. Ada pun mengaku mencintai Rasul, ya, memuliakan Rasul, tapi Sunnah Sunnahnya ditinggalkan, bid'ah bid'ah yang bertentangan dengan syariat dan ajarannya dikerjakan, ya, tidak mau mencari dan menggali domba-domba ya, mencari warisan beliau yaitu ilmu yang bermanfaat. Tidak mahu orang tauhid mengamalkan tauhid, ini cinta palsu. Laksudnya sangat berbahaya. Cinta palsu tersebut tidaklah bermanfaat, sehingga di akhirat kelak orang tersebut akan diusir dari telaga banyul dan bila perbuatan-perbuatan bid'ah tersebut ia ya, masuk ke dalam perbuatan syirik, syirik yang sampai mengeluarkan, ya mengeluarkan dari Islam, maka jelas dia terhalang mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan tapi bila bila-bila tersebut ya tidak sampai kepada batas kekufuran berupa dosa maka jelas itu sangat berbahaya dia akan ditumuskan ke dalam neraka ya kemudian seandainya masih memiliki iman ya dan hati dia pun tidak sampai kepada kekufuran maka tentunya sebagaimana dalam hadis sebutkan la yabqa fil nari man kana fi qadri mithqal dharrah min iman tidak akan tetap dalam merasa orang-orang yang masih dalam ad ada di dalam hatinya ya uh, secuil keimanan. Tapi tentu perbuatan bid'ah sangat berbahaya. Karena sulubid adalah kesesatan yang akan diancam oleh Allah masuk neraka. Kulubul dalalah wa kullul dalalah fit-na. Maka jangan kita ya uh, menggampang-gampangkan permasalahan ini. Tapi hendaklah kita senantiasa ya bertpegang teguh dengan sunnah Nabi untuk Allah Subhanahu wa taala kerana itulah makna dari la ilaha illallah dan itulah makna dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian kebanggaan Terima kasih atas pertanyaannya. Syafaat yang akan didapatkan oleh ya, yang membaca Al-Qur'an pada hari kiamat kelak ya mencakup ya orang yang membaca Al-Qur'an dan orang-orang yang terdapur mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Ya. Tidak syaratnya menghafal di sini karena Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam tidak menyebutkan itu menghafal, menghafal Al-Qur'an. Tapi yang membaca Al-Qur'an ya. Seperti karena dalam hadis disebutkan ya ya rab mana'tani aw mana'tuhu minan nauh. Memang halang dia dari dari dari tidurnya karena ya membaca Al-Qur'an. Tentunya tidak diragukan keutamaan menghafal Al-Qur'an. Tapi yang lebih utama dari itu semua adalah membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isi kandungannya. Ya, ini yang saya lakukan. Kalau seandainya ada orang yang baca Al-Qur'an tapi ternyata dia berbuat syirik waliya azizillah, maka tidaklah bermanfaat. Kalau diketahui syafaat tersebut bagi orang yang bertauhid, kalau diperhatikan, ya maka ahli al-Quran mereka yang membaca al-Quran, mentadaris isi kandungannya. Dan jika dia mampu untuk menghafal kalamullah Allah ada perbuatan yang sangat mulia, tapi yang diwajibkan adalah mentadaris al-Quran. Ya, Baca Al-Quran Bermudanglah perintah Dan kita untuk mentadabur ya. Afalaya tadaburuna Al-Quran Kita Tidakkan mereka mentadabur Al-Quran Kitabun anzanaw mubarakun ya. Anzanaw ilayka mubarakun Yadabaru alati Kita untuk berkata Dikurunkan kepada Muhammad Agar mereka mentadabur ya. Ini yang paling utam Dan Nabi nah, Dia membaca Al-Quran Kerana dia tidak hafal Maka iaitu tidak akan menyebabkan syafaat iaitu Al-Quran tersebut dengan syarat dia tidak berbuat hal-hal yang membatalkan tauhidnya perbuatan syirik nah, semuanya Allah wa'alaikah Terima kasih pada, nak terima kasih kepada ibu yang di Pontianak ya, menanyakan tentang bagaimana seandainya sara hidup di di Eropah atau mungkin negara yang berMuslim, ya, bagaimana solat dan ibadahnya, untuk menjaga solat berjamaah. Pertama perlu diketahui bahawa untuk di zaman sekarang ini, ya, untuk di zaman sekarang ini dan kemudahan, ya, teknologi dan untuk media. Maka sangat mudah ya, untuk mengenal waktu sholat. ya. Apalagi ya Alhamdulillah Di Eropa pun ya Tendaki itu ya Negara belum muslim Tapi Alhamdulillah masih banyak komunitas-komunitas muslim di sana Ini yang harus dilakukan Mengenal komunitas komunitas tersebut Dan mencari tempat-tempat mereka untuk berkumpul dan beribadah Yang harus dilakukan Zaman sekarang ini Alhamdulillah kemudahan luar biasa dan bisa juga dilacak dengan mungkin dengan lihat kalender muslim. Alhamdulillah, kemudian luar biasa. Ini yang dilakukan. Nah, kemudian jika sekiranya waktu tempat tersebut memang tidak bisa diketahui waktu salat, maka kita melihat ya, mungkin negara tetangga. Ya, mungkin waktu salatnya kapan? kapan kan terbit hajarnya. Kapan ya terbit matahari, kapan mungkin ya asarnya, kemudian dan magribnya, kemudian isya itu bisa dibandingkan ya dengan menggunakan ya negara tetangga untuk memperkirakan jadi begitu apakah lebih maju atau lebih ya mundur itu bisa ya alhamdulillah zaman sekarang ini kemudian nah, jika itu telah dilakukan maka seorang beramal sesuai dengan yang namanya ya istita'atihi kemampuan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jadi intinya Ya, beramallah dan lakukan ibadah dan kita berusaha usaha mencari seandainya hidup di Eropa seperti itu mencari komunitas bahkan muslim untuk kita beribadah bersama mereka ke muslim ini, sehingga alhamdulillah ada ya seperti itu makanya harus dilakukan ini harus dilakukan dan terus yang mempertahankan keiman, keislamannya mohon kepada Allah Subhanahu kemudian sekiranya seorang yang dan kondisi seperti tidak bisa mampu melakukan ibadah dan agamanya maka jika dia mampu untuk bisa dong ke negeri yang meritas kaum muslimin maka itu akan lebih baik itu syane tidak memungkinkan maka beramallah dia ya, di tempatnya mohon kepada Allah perlindungan perlindungan hidayah dan carilah komunitas-komunitas kaum komunitas Islam kaum muslimin yang dia bisa melakukan ibadah bersama mereka masalah salat atau waktu tadi bisa ya Diketahui di, dengan menggunakan menjadi waktu solat dan bisa dengan masalah atau arah kiblat yang bisa kompas alhamdulillah zaman sekarang ini berbagai aplikasi yang bisa di dan digunakan, yaitu akurat alhamdulillah menunjukkan kepada kita mana arah kiblat luar biasa di zaman sekarang ini. Nah, itu yang itu hanya harus lakukan yang relevan seperti itu bagian dari usaha kita untuk Menyempurnakan Islam dan agama kita dan ibadah kita. Nah seperti itu, Allahumma hadam. Yang dimudah Allah memberikan kemudahan kepada ibu yang bertanya dan seluruh kaum muslimin mana saja berada untuk melaksanakan kewajiban mereka kepada Allah yang melakukan ibadah, melaksanakan sya'islam dan semoga mereka senantiasa setukang di atas tabihi di atas sunnah untuk melaporkan di atas tabihi dan sunnah. Demikian Allahumma hadam, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nabi Nabi Muhammad dan ada Ali dan sahaba. Dan SARA NAFTI WA SALLAM BIS SALLATI ALAIHI WA SALLAM. WALHAMDI LILLAHIL-ALAMIM. SUBAHNAQ ALLAHU BIHAMDI. AICHADIL ADAILA ILA ANTA AL-SAWTIR TAWATUULAIH. WASSALLAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUHU.